«Ні», – сказав Хагарті, коли його у формі запитань ознайомили з розповіддю Кріса Анвіна. Той клоун не витягав її на протилежний берег. Він принаймні такого не бачив. Але Хагарті погоджувався з тим, що сам на той момент був якнайменше об'єктивним спостерігачем. На той момент він кхерам збожеволів. «Той клоун, – сказав він, – стояв біля дальнього берега, стискаючи в руках, скрапуючи водою тіло Ейдріана». Права рука Ейдріана застигло стирчала в клоуна з-за голови, а лицем клоун дійсно був під правою пахвою Ейді. Але він не гриз, його лице усміхалося. Хагарті бачив, як воно визирає з-під пахви Ейді і усміхається. Руки клоуна напружилися, і Хагарті почув, як потрощилися ребра. Ейді закричав з болю. «Полинемо з нами, Доне!» – гукнув клоун червоним усміхненим ротом, а потім показав рукою в білій рукавичці підміст. Повітряні кульки майоріли під дном мосту. Не дюжини їх, чи дюжини-дюжин, а тисячі. І червоні, і блакитні, і зелені, і жовті. І на кожній містився напис «Я люблю дері.